السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هو ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء عند اهل الحق غرز دمه رحمه الله ليله دمهنا سرف يوغرز د سوال سوالد سوال دارازی معترزی ایسی ماتن رحمت اللہ لئی حسر دی اسباب و دی علم پدروی کی کلیده دا حسر پدروی کی نه ده ولی و دی وجنا سیوبل سببا دی علم دی فار موجود ده کما قال به الشیعی و بعض صوفیه دا غو سبب عبارت د لیلہامنه نو پکار دا واعظه ماتم رحمت الله علی اغم ذکر کړی وی د ایرا غل د سوال نه جواب وکه ما ویل چې غرس د ماتم رحمت الله علی دمه نن دغه سوال ده سوال دار عزیز ماتم رحمت الله علی د علم د فاراد سبب ذکر کړ نو حصر فدی دروي کې باطل داله وجدي وجود د یو سبب رابعانه څنګه یې باره دلیل هم نه لکه په دې بندېشي یې او بعضي صوفیا نو قول کړي ده نو اوس د اروپا نسبنده سبب د علم د فارولې د زکایو ایستلل کې آيه المبارکه تشکله ده چې قرآنی کریم کې الله تعالی ویلي دی فالهما فجورها وتقواها یا لك یا عبد زکی اللہ تعالی و او حربک ال النحل نو الفا او حاط ما ناد الہما بندہ نو دی الہام په وجه بندہ الفا دی الہام په زریای بندہ حصول دی ال مرغ لیدا او دارنگ اللہ تعالی یف الہما فجورها وتقواها دی نفس تم الہام دی هغه او تقوا او دی دی فجور کړه دی دی علم ور کړه نو الهام په دواړو موضوعایینو کې سبب دی علم راغلی دا معلومه ده چې دا هم له اسباب دی علم نه ده نو ماتین رحمت الله لري د ذکر ویلونه چې نو د ایرای ماتین لدې نه جواب وکړه چې الہم فرادئ اهل حقو وبنده دا له اسباب دی علم نه نه ده الہم دا فرادئ اهل حق وبنده لأسباب دي علم نه ده لپاره دی عامه تن ناسه ده خلکو دي په دې باندې علم نه حاصل دي په دې خبره باندې فوي شوي کته یې څالت آیته مبارک راغلې ده زم ته الهامات الله تعالی ذکر کړای ده هغه په معنا دي مطلق القاء سره راغلې ده په معنا لو غوي باندې دا معنا مصطلح هدي الہام نه ده مراده و اوحى ربك الى النحل الته اوحاء په معنا دي علم باندې ده نو معنی دا د الله تعالی اثر نه علم دغه موچې تدې دی ور کړی او نتخذی منل جبال بیوتا چې په غرونو کې هغه کورونه جوړ کړي الته هغه کوټې ونیستې نو حاصل دارا چې الته اوحاء ما نه د الهام نه ده بلکې هغه په معنی د علم باندې ده نو استدلال په دې آیتین مبارکینو باندې نه دسی شارح رحمت الله علی شرح وکړه غرض د شارح له تاریک د دې شرح څلور غرض دي اول غرض د شارح ذکر کوي تعریف لپاره د الهام غرض له ذکر د تعریف نه د فدې سوال ده دویم ذکر کوي بیا د فدې سوال ده دریم ذکر د سواله صدره میه تر از کې اول چې د فدې سوال تعریف کوي لپاره د الهام او د فدې سوال کې نو اقدا ده د یي ته الهام ستوي لکې کیږي وی الهام القا د اغه معناته چې په زړه د یو چاکې راغلی وي په طرقې د فا سره اللحام ل القا د یو معناته په زړې یو چاکې خ دا په طرقې د فزه نو دغه تعریپی وکهه غرضېله نه دف د سوال وه سوال دا راته چې اللحام به دلته په معناو غوي بند وي معاللو غوي ددي دپارهقا مطل کې القا, القا ده او مطلق القاء قد يكون القاء الخير وقد يكون القاء الشر مطلق القاء القاء ادر كلا دي خير دي پاروي كلا دي شر دي پاروي او القاء دي شر دا خو سبب دي علم دي پار نه ده نو سه كلا دا دي شر دي فارم رات اگر سبب دي علم نو نو دا اس من بيو نو دد نفتا سي ماتن رحمت الله عليك ولا لَیْسَ من أَسْبَابِ المعرفه یا لَیْسَ من أَسْبَابِ الْعِلْمِ هِت حاجت او ضرورت نو راغلی نو رحمت الله علی د دین فیصلی فار وکړل د راغی د دین جواب وکې چې الهام دلته په معنا لو غوی بندې نو د مطلق الهام دلته په معنا اصطلاحی بندې مراده ده معنای اصطلاحی د الهام سره غلره ده چې آغه الْقَادِي الْقَادِي یوه معنا ده په یو چا ولیکن دا په طریقې د فیصله او دویمه خبره دا ده چې په دې سره ایزالات یوبل شي به هم وشولہ هغه دا ده چې په کار دا په دې تاریخ کې یو خید اخر هم ذکر کړي وای چې الهام ویل کېږي چې القا دی یو معنا ده خو چې دا معنا د خیر په ژره دی یو چا کې زکاکه خیر نه نو دغه فی القا دا په واسو سې کې موجود وي او وسوسه هغه خالص شر نو دي دي دي دي كي كي دي نو دی غید اخراج لپاره په کار داوت شریح رحمته الله علی لده سره هغه غید دی خیریت لګولای وی د سیوی وی ته القاول خیر فی قلب الغيره پدې خبره پوی شوي ولیکن سیکل شریح رحمته الله علی په تعریف کې تعریف اصطلاحی راوړه پدې کې لفظ دی فایز ذکر ک نو فایز په معنا دی خیر کثیرو فایز دا په معنا دی خیر کثیرو چکلای د خیریات معنا په دې فایز کې و نو په دی سره هغه وسوڅه خارجو نو دېږي دوباره خارجول ته حاجت او ضرورت نور راغلی ل دې وجنو یې غله د خیر په तारीफ کې نه د زیات کړي په غرض شارح کوی شوی شارح رحمت الله علیه تعریف د الهام وک غرض دې دغه تعریف نسو دا فده سوال چې چا بویل دلته به معنا لغوی مراد وی فقط خو قد یکونه يكون للخير وقد يكون للشر دیغه اصلا په راغلی وسبب دی علم نو نو دی هغه نه پینافې کول دا سین نه دی نو دی راغی جواب یوکه چې الهام دلته په معنا لغوی نه دا حتی ست سوال رابنده وکې الهام دلته په معنا اصلاحي بندره دویم غرض دی شارح هغه د فده بلی اعتراض ده سوال دار ازین څه غرض د متن دا مقصوري ل ذکر د کلیاتو سره د متن دا په توريقه دا وی چې اغا په د متن کې ذکر د کلیاتو کوي وجث او فاضل متن لره چې په دی صورت کې اغا یو جزئي مسله ذکر کړي دا چې اسب الهام د الاسباب دي علم نه نه دا نو فقار کار وه چې دا, دا متن رحمت الله علی نو ذکر کړي د سوال په حقیقت پوښیږي چې دا په توريقه دی متونو داوی چې متون دا مخصوص ویل ذکر دی کولیاټو سره په یغه کې فقط کولیاټ ذکر کیږي نو ذکر د جزئیاتو په متونو کې نه سي کېدلی نو وجه ته ماتن رحمت الله علی دا یو جزئي مسله دلتراولله چې الهام د الاسباب دی علم نه نه دا نو تاسې بل دینه جواب وکئ حاصل د جواب دادم چې مسائل جزئیه دا متون ذکر کیږي إلا لفايدتنه ا کیا و فائدې پدې کې موجوده نو به دغه فائدې لپاره ذکر کوي دا مګمنو چې غرض د متنو مخسور له کلیاتو سره وي جزيات په متن کې نه ذکر کیږي او یو وخت د دې ذکر راځي چې کله پدې کې سفایده فائدوي او دلته پدې کې پایده موجوده وي چې هغه د فسوال ولا کوسم غو تاسو وکړه نو دغه فائدې لپاره ماتم رحمت الله دغه جزئي مسله راوړله دریم سوال دا وريديږي موتعرضي اي چې فقار دا وماتن رحمت الله عليه د معرفت په ذيبندې له فل د علم ذکر کړی وي ځسي ویلي وي تل حامل اسباب دي علم نه نه دا یو خبره د موږ په اسباب دي علم کې دا او دویمه خبره دا ده چې په دې سره به ازاله د وهم مرغلې و او اوس خو خود به خود وهم پیدا وسه ځکه چې د له فل د معرفت ذکر کړی ده معرفت مستعملي کې په جزياتو کې علم مستعملي په کلیاتو کې نو د کلام له معلومه سواله چې الهام د ل اسباب دي معرفت د ادراک د جزئیات د پاره نه ده خو البته ل اسباب دي هغه ادراک دی کلیات نه ده کلیات په دې سره حاصلې درې نو چې کله د علم او د ادراک دی کلیات د پاره سبب څه خو فل جمله خو د علم د پاره سبب راغی کنه نو چې کله د علم د پاره سبب څه نو بیا د نه فی هغه مفید د فائدې ده نه پسوال پوښوي سایل علي چې دلته ماته درحمت الله عليه لفظ دي معرفت راوړی را فکار داوت چې د دې په ځای باندې لفظ د سره وړی وای د علم د سیوی لويته الهام له اسباب د علم نه نه دا یو خداوه چې خبره د مو په اسباب د علم کې را شروع کړل دا له کلام بل صاحب سره مناسبت راغلي او توافق بو او دویمه خبره دا, دا. ده چې په دې سره یو هم پیدا شوی و هم بوم پیدا کیده هم څنګه راغلی دا چدوی لدی ته الهم لا اسباب دي معرفت نه نه ده په سره ادراک دي جزئیات نو سې کېدلی خو البته دا سبب نه 파ره دي علم دا په دې سره ادراک دي کلیات نو کېدلی سي نو بیا خو دا له اسباب دي علم نه ده نو کوم اشكال ته اګه په کلام دي ماته بند راغلي او اګه باخي سو دی راغلي دې نه جواب وکړه چې دلته دي علم په ځای مقام او موضوع دي علم دېغه فزاې باندې دله په معرفت راوړل د یوې نکته لپاره هغه نکته دا دی دی و چې د استلاب متکلمینو ظاهره ولا مخاطبینو ته چې هر متکلم په خپل استلاب خبره کوي فعلمو معرفت کې دوی استلابانی دي یو استلاب د مناطقو دا. و دایمه استلاب متکلمینو دا استلاب د مناطقو دار دا. چې علم مستعملي کې په کلیاتو کې معرفت مستعملي کې لذا عرفت لا و لکی کی علمت الله نملکی کی قرا ی متکلمین دا دا سی علم و معرفت متحدان دی ذاتنا د دوارو استعماله اگر په جزیات او کلیه دوارو کیدلی کی سین نو ذکر دی احد هما یعنی هی ذکر دی اخر دا نو د دې او جنزا دی, دی, دی علم دیغه په ځای دی معرفت ویلې لپاره د دې نقطې ته اشاره او سی اتحاد بینهما ته اشاره او سی د دې دې فائدې دې لپاره <مؤمنس> ماته رحمت الله علی بعلم معرفت ویلې د سیو ویلې ته الهام دال اسباب د معرفت نه نه دا د سیو چې دال اسباب د ځکه خبرې وو کنه او په دې د سره مآو ویلې چې یا تیر اسو ماته رحمت الله رحمت الله علی کلام صحیح کلام نه دا ویلې و او جناس دې په عبارت کې نه پز د صحت راوړی صحت مرادف دې ده تحقق مرادف دی ا وجود نو د دې معنی دار سو چې الهام د ل اسباب علم نه نه ده وجود یو شی بند دی البته په ادم دی یو شی بند سبب ده نو څکل په ادم دی یو شی بند سبب وګرځید نو فل جمله ل اسباب دی علم نه وګرځید کنه تقدر یې ټول افراد لري 파نه سه خو دې بعضو لري په جمله خو سه کنه نو ل اسباب علم نه ثابت سه سا. نو حصر دمت رحمته الله ليس يونه ګرځید او نفدمت رحمته رحمت ليس يونه ګرځید لا تو په سوال څنګه راغی چې دمت کلام دې بلی وځنه غلطه چې د په کلام کې د پز د سره وړي د صحت څنګه ویل دي ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء صحت مرادف د تحقق ده اه تحقق مرادف د وجود ده نو دمت دا دادا چې الهام داله اسباب دي معرفت نه نه د په وجود یو شی بنده البته په عدم دي یو شی بندي له اسباب دي علم نه دا حالانکه دا خو سبب دي علم دي لپاره مطلق نه ده او يا یا يا چې په جمله سبب س نو حسرا باطل او نه نه پمسي نه سوال نو تاسې بل دي نو جواب کوي دغه اعتراض وکماته جواب نه دا کړی تاسې به جواب وکي چې صاحب ایشقال بده ال تکاو کسي حد تل ته ماناده تحقق وایي سح دلت په مانادي وجودوي دلسه مراد له صحت او شي نه نفس شي ده څکل نفس شي تر نواحي سلسه نفس شي هغه ک اعتبار د وجود سره وي دته مر ده او نفس شي ک اعتبار د ادم سره وي دته مر شامل ده نو مانادي متن دا شوړه چې الهام دل اسباب دي علم نه نه ده په ذات او په نفس شي باندې سوا ان کان موجودم او معدو من مطلقن دغه اسباب دی علم نه نه دا وحصرن په دروي کې سيدا او نه پېچدل ماتين رحمت الله عليه کړي دا هم سيدا لهداه اشكاروياته را وريده د درس په حاصل فوج شوي ماتين رحمت الله عليه د فل سوال وکړه شارح رحمت الله عليه درې د فد او یوې هغه اعتراض په ماتين باندې وکړه او اول تعریف ذکر کې غرض د تعریف په دفل سوال باندې به درته <تصفيق> ولا اله الا هو المفسر الهام چې دیغه د پاره تعریف لیسوي دا په الخادم عناصر پزړه دی یو چا کې په طریقې د خیر کثیر سره ليس من اسباب المعرفه د الاسباب دی لم ندا بصحه شی په نفس یو شی بنده او انده لله حق فراده اهله حق او د اهله سنت والجماعت ان کشي شيغان غایتون استدلال کیش کی او یا بعضی صوفیان پیش کی او دېګه موږ تاسو ته ځواب وکړو چې ائل ته هم معنا مصطلح باندې مدام حتا يردا اوس دغه جزئي مسله یول متن کرا حتى يرد به الاعتراض تردي پوری چه پدې بندېش کلواري چه په هزر دي اسبابو بندې په وکان کې وكانا به دردا و ان يقولات تسوي لوي چه داله اسبابو دي علم نن نه پي شي بندې الا انه خلقتم رضا چې ماتنه حاول تنبيه يغه قص کړيده د تنبيه ور کول او علي په خبره بندې ان مرادنا بالعلم چه مراد مو ګاله علم او معرفت نه يوداله کما استراحه عليه الباز څه دا نه داله کپه ده باندې سلا بازی خلکو قائم کړي د سیمهاتې قدی چې هغه تخصیص دی علم کویل مرکباته و لري سره او د معرفت تخصیص کویل بسایتو له جزیاتو سره الا ان تخصیص صحت خولیکن دمر خبره داسې په کلام د ماتین کې چې تخصیص د صحت راغلی دا په ذکر سره ماله وجه له دې دې پارڅه د سیوجه صحیح معلومیږي زکه چې په دغه تقدیر د اعتراض باقی پات کیږي او نه فید ماتین باطل ګرځي ځکه چې صحت مرادف د تحقق هغه مرادف دی وجود نو معنا په اصله د سواله دال اسباب او دی علم د وجود د شی نه ده البته په عدم د شی بند سبب ده او پیداله ځکه چې حتی کې سینه ده په کلام د ماتین کې ومغله یغنه جواب وکړه صحت په معنا د تحقق نه ده بلکې دا په معنا د نفسه شی ده سوال او ما